Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rrabbi lalamin wa salatu wa salam ala nebina Muhammad wa ala alihi wa sahabi e gjbain në dhe dhe se të fiku në betëm të qështje të nifasit apo lehonis ku autore Allahum shruf thatu e aksaru muddetin nifasi 40 e jomen koha ma e gjatë e lehonis është 20 dit pra nifasim apo të nifasim Lehonia është lloji i fundit i gjakut që rrjedh te gratë. Duke i thënë se llojet e gjakut te grat janë 3. Ësht hayd, pra cikli menstrual, istihada, rrjedhja e çrregullt e gjakut e pa zakont dhe nifasi, pra lehonia. Disa diatorë shtojnë edhe një lloj të katërt që quajnë damu damu fasad, gjak i prishur. Përse disa djetarë këtë gjakën e prishon e, Fusin nën lojnë e istihadës Për gjakët që rjedhë Për që është i së rekullë Këtu o kemi një dobi Nga aspekt të gjuhës arabe Pse quhat pra lehonia një fas Në gjuhën arabe Nga se kjo ka orë për i fjales Të nëfis Për kër Allahus Për një vështërsi dikujt Për këtër si e Pra, edhe nuk ka dëshim që gruja pra kur të lind i, i letësohet shumë vështërsia cëllën e ka pas pra gjatë shtatë zanis edhe gjatë lindjes pra ndaj edhe arapte kanë qojtur pra këtë periud, si periudhe një fasit pra kur gruja si letësohet mundimet dhe vështërsit e saj edhe pra, pra, nuk ka dëshim që në gruja në gjatë shtatë zanis më bartë pra mundime dhe vështërësit shumëta. Gjështë gjithashtu edhe gjatë lindjes. Këtë e përmenë Allahus më të alëm Koran. Pa sërën Lukman në jetën 14, thot, hamelet hu ummu hu wahnen ale wahan. Pra njeri unë e bartë në nati mundim pas mundime. Pa sërën sërën ahkaf në jetën 15, thot, hamelet hu ummu hu kurhan, va vataat hu kurha. Pra në nati e bartë atë me mundime, me vështërësi edhe gjithashtu edhe kore linë pra linë me Si mundime dhe vështërsi Pra lehonia është një gjaki Cili del për i gruas Pra të do të adim pra, Se qka qua im lehonia Lehonia është aj gjaku që del për i gruas Pas lindjes Apo bashk me lindjen Dhe gjithashtu Para lindjes një dydet apo tridet Mirë po Kje e fundit është nëse shëqrohet Me dhimbje Apo me kontraksionës Qohë ndryshë Nëse është pa kontraksione, pa dhimbje, atër gjako që e del, para lindjes është në gjak i prishur, dhe nuk është pra nuk merët në logarizë në gjak i lehonis. Nëse dhe goshtë këtu e para shtronë pytjen e dhe thotë që shkomë mësit që ne të adim se këtë gjak po del para lindjes dëdet apo tridet, pa nëre nuk e dim sakë se kur ka me linë në gruaja. Pro këto kemi një gruajt që la ka fillu me një dhimbjet, kontraksionet, edhe ka fillu gjako me rjedhë, Mirpo na nuk e dim, sa i do të linë brenda këtyre 2 D apo 3 D. Por gjithë ajo është se është vërtetë që ne nuk e dim. Dhe në parim, pronruaja çajt këtyre deteve do të më ufal. Mirpo ne këto e kemi në provë, që është e qartë, e dukshme, e cila është më e fortë se sa ky parim. E që është pra dhimbjet apo kontraksionet që i ndjen gruaja. Por kjo është një dëshmi çë tregon se ky gjak ose gjaqi lahonis dhe që lindja është afruar shumë. Për këtë arsye për gruaja nëse fillon për 2 ditë apo 3 ditë para lindjes e me pas me pas rrjedhje gjakut bashkë me dhimbje, atëra jo duhet të mos falet. E kuptova, do të mos exageroj nëse është në Ramazan e kështu me radh. Mirpo, nëse ky gjak shkon rrjedh më shumë se 2 ditë, atëherë jo ato ditë E, që ka rrjetë gjako më shumë para se me ardhë lindja, para se me lindë, do të mi ba kaza namazet. Kase këto grua si bëhe të qartë që ato dhe që kanë qenë më shumë, pasesa këto dhe dhe nuk kanë qenë pra gjakin i fasit, mirë po ka qenë gjakë pra s'ka qenë gjakë i Leonis, mirë po ka qenë gjakë i Prishëm. Disa djetarë, e, e ka një mendim tjetërë, e dhe thonjë që Leonin nuk lo arritët veqë se nuk lo arritët veqë se Kër gjakën fillojnë më rrjezë zbashku me lindjen Ose pas lindjes Dhe gjakën që është e gruja para lindjes Edhe nëse ka dhimbje edhe kontraksione Nuk logaritet lehuni <coughs> Se që përmën Këtë praj i manë me viju një Në libret e më gjmor Pa që është komentimi Në libret e të shafive Pra si pas ti mendimi i bendimi, gruja Qëndron e qed Pra e pat razuar Falet a gjeron edhe nëse shëh gjak apo ka dhe imbja Por, nuk ka kur farë pengese kur farë të keqe që ajo me vazhdu mu fal edhe me ajgjeru deri sot linde dhe kjo mendim është mendimi shafive edhe shëh u thimin e thotë këtune po e përmenim këtë mendim po shakt që është mendim shumë i fort nga se gruja pra endhe nuk është nuk është lesuar pëj barës e sajë A në nuk i ka arë lecimi, pra, pej shtazënit që e ka pas. Pra këtarës ju e nuk më në më thonë që është një fas, që është lecim lehoni, edhëpse ka fillor i edhe një gjakut. Ka se që është hamë lehonia, është të tërë kërguja, kërguja së pra i lecon vështesit edhe ato pra, brengat që i ka pas me shtazënit nësoj. Vjerë këto është një qështë e shumë rëndësi që do të adimë a quhet çdo gjë që i celi gjatë i celi dal gjatë lindjes apo pas lindjes la honi nifas. Përgjithëja për këtë është ngjaku që rrjedh pri gruas kur ajo lind, çfarë do të thotë që lind ajo, çfarë do të thotë që hedh jashtë. Ky gjak, do të thotë ka disa gjendje, edhe në bazë gjendjeve dhe merr dispozitën. Nëse gruaja dështon edhe hedh Pra çaja arabish quhet nutfa, që u përmend edhe në tekstin Kur'an dhe Sunat. Pra nutfa është ajo pika e farës. Pas çojë sapo ka filluar shtatzënia, apo kur bon bashkë uji i burrit me ujin e gruas. Gjoku që dal pas saj, pas ti dëshirë, pasoj heldhja, apo kur e helhat pikën e farës, nutfa nuk është gjak i nifasit. Pau gjak i prishur, nuk është gjak i ilaonis. Në gjendjen e dytë është kur gruaja, pa dëston shtatzënia e saj dhe heldhja është Për afetusin i cili I ka plëcuar 4 muaj I ka plëcuar 4 muaj Këtë gjakë që del e, Dhe hëtë pasaj Pas ti dëshimi apo aborti Spontan është një fas Për është lehoni Edhe për këto kapaj të shmeri mësë djetarëve Gase këti Kësoj kriese Për në këtë rastin një rio I është fryr shpirti në të Për a i logarite që është kriese më shpirti Pa po, jemi të bindur që është, pra, e, krejës njeri. Dhe për këto dy të parat, për këto e në dy së kajë, po filime dhe fundi, që djetarë kanë pajtu shmeri. Këto dy që është të dy meselë. Mirë po, at ato dështimet që i ndodhë në gruas me së tyre dyjave, pasaj ka më sëfajtime së djetarëve. E që është, për shambull, gjendja të retë, kër gruja dështon shtazënia sajë dhe hedhja është atë që që që pra çorja kinjisur, droshk e gjaku. Ktu kamos majtimes diator. Ajo që është e një orë pimë dhëbë hanëli që kjo nuk llovaritet as me ciklin mesral, pra gjaku i ciklim mesral as i gjaku i lehonis. Disa diator kan thonë jo, kjo është nifas, pra është lehoni llovaritet. Edhe kan mendimet hyn e kanë është se tu edhe kan thonë se uji pra i burrit i cili është bërë bashkë me ujin e gruas që është notve, që tham është pik faras, po pikë faras. Fa, pejksoj gjendje, pejksoj faze, ka kaluar dhe shëndruar në këtë gjak në gjizur. En që në këtë gjendje është pra, origina e njeriut, po pejkëti gjako bësë të i kriohet njeriut. Dhe për të rrisar gjak, atër jemi të bindu që dhe thot kjo, që në ka hedhë gruja në këtë faz, është njeri. Edhe për gëtarësia logaritët që është lehoni. Gendja 4 është kërë gruja Hedhja shtë, pra dështon edhe hedhja shtë Atë që shuhët muddha Po të so pëmishit Mirë po që nuk ka trajt të plot Nuk e ka trajt në plot të njëriot A e që është gjithashtu si mendimi një orëpj Me dhe hebit hamili është që edhe kjo nuk luaritet një fas Pa nuk luaritet gjak i lehonis Disa djeton ka thonë që kjo është Një fas, pra është lehoni Edhe pra kanë rësjetu Mëndimin ty në ka thonë që Sa i përket gj po fazës që përmanën pak ma lartë, kur është gjakë një gjizur, apo droqë ka të gjakët, droqë ka të gjakët, atër ka mësi që këtë gjakë më prishë, po më smardër i të kryimi një riot, po që prej ti me, me më kryu një riu. Mirë po kër kalonë në këtë fazë, po pra që është copë e mishët, atër këtu e kërjojmë bindin që e është një rri, pa da i gjakët që delë me hedhjen e kësaj copë të mishit edhe pse nuk ka formë trojt, pa formë të plot, në 4 është gjak i lehunis. Ngjendja katë është kur vërtet e pesta është kur gruaja hedh copë të mishit, mirë pa çe ka marr trojtin e plot të njerëjut. Pra dallohet koka, dallohen duart edhe dallohen këmbët e tij e fetusit pra. Kto shumica dietarëve edhe që është gjithashtu mendimi i njërin, edhe vetë Hamiliosh e këlloritet nifas. Fallo harritet lehunit. Dhe këta djetarë për a kanë arsetu, ëndime t'yre ka thonë që nëse gruja hedhë një copë mishit i cili nuk ka morë trojt të, të plot, atër kjo eksisten mundësia që me qenë copë e gjokët i cili është në ngurëcuar. Po, që është bërë i trashtë dhe është në ngurëcuar dhe doket si copë e mishit. Apo, më nëtë më ka një copë e mishit, po që nuk është burime apo origjina e kryimit një rjutë kto nuk ka llogaritum që është lehoni. Gjasë, siç e dim pranë sa i përket lehonis, lehonia i ka dispozitat e saj. Sigurisë, ciklimestrual pra, përveç me disa dallime shkrimik panë në Hollandesinë. Po pra, ku, kuptimi është që edhe gjatë lehonis pra për gruan bie namazet, pra nuk nuk do të më fán namazin, nuk do të më agjëru, e nuk i lejohet burrit saj të pra, më afro, po më bëjë marrdhënie intime. Prandaj nëve nuk nale, nuk na lejohet që të gjitha këto gjëra Mi largu për i grus Pra në kësi gjendja me thonë që ty të lejot Me fa lejot, me e gjeru të lejot Me ba më rëdhoni në ti veç se Me një gjë në cilin jemi dëbindur E përdej sa so nuk jemi dëbindur Pra nuk ka marrë të rajt të plod Këtë rast njëriot A tërë nuk dhejme që jemi Që e është lehoni Pra në jemi dëbindur që Ngru e që ka hedhë është pra e, e, Njëri Kur talohën format e ti Pra ka marrë trajt të plot, dalot krimi njëriot koha me pakt ku mundet mu bo e qart trajta ose forma e plot të njëriot është kur fetusi i mbush të edhe të një dit kështë këta këmtojnë për hadisit Abdullahi Ibn Mesud që është hadis i njor që për jam resëm flet për faza të krimit të njëriot pra në parkën e ranës edhe thot e rubaun e jam në të fa 20 dit është në të fa pra si kur pikë. Thumë me alakaten, më thledhalik, pasaj është si gjak i një gjisur, droqë ke gjakët, gjithashtu këtërët ditë, pra 20 ditë. Pra këtojnë, të edhe ditë. Pasaj, bre asëm ka dhëmë, thumë me modga, pasaj është copë, e mishit. Edhe modga, pra kjo, kjo fazë, zxotë 20 ditë. Pra dhe fillan, prej ditës të edhe të ne. Këndaj nëse, gruja hedhë, jashtë saj, pra Ma pak se të dhe të një dit, atër këtu nuk ka një fasë Pa nuk ka lëhoni Edhe gjako që dëll Në këto e merë dispozitën e gjako të isti hadhas Qërë kemi shpjegu pra dispozitët e isti hadhas në djerëse të karun Nëse gruja e linë, pra Në ditën e të dhe të një Vërtet e hedhë këtë copën Po e qumë si linje Pra e hedhë këtë copën në ditën e të dhe të një Këto e kemë për dëtyr me vërtetu e konfirmu pra a është a ka marrë trajtë të njeriut po formën trajtën e plot të krimit njeriut apo jo pse do të me vërtëtun nga se vetë Allahu s.w.t. këtë faz pra kërë fetu se si është moddha co pëmishit e ka nda në, në dy lojë këtë moddha që është ka marrë trajtë plot ose që nuk ka marrë trajtë plot që që ka përmena Allahu s.w.t. këto në surën haqë në jetin e pes këtë Modlëgatin, mëkallakatin, vë gajri mëkallakat. Pasaj bëhat copë e mishit e cilën ka trajt plot, ose nuk ka trajt plot. Po nga njëherë e mërë trajtën e plot njëri, nga njëherë jo. Pëndaj, këto egzistonë musia, është të mundshme pra, që ajo musë me marë trajtën e plot. E adhëpse, zakunisht, pra, kur fetusi e arrinë në dhjetë ditë, zakonisht bëhet e qartë pra forma e krijimit të njeriu. Po merr trait plot. Dallaj nëse gruaja dështon edhe hedh, pra jasht saj ë çop mishit e cila ësht, i kam bush dit, e, vërtete, dit, atare, është i ka mbush 40 ditë, vërtetë 90 ditë, atë zakonisht që është nifas, është lehuni. Pas 90 ditë, ato jemi të sigurt se ai llogaritet si fëmijë, edhe do të hoqë gjako gjako lehoni i rëpo pas përra në dhe dite, për 5 dite së të një dhe një dhe një dhe në dhjet, këto do të pa tjetër me konfirmua dhe me vërtetu, pa me këshyru formën trajtën e ka trajtën e plotën të njëri ju të apo ju. Nëse gruja është lehon, fra lindë dhe është lehon, a ka mësi që mësë me pas gjakish, mësë me pas gjakish. Kjo është e mundur mi të përëm ndodhë shumë rrallë, që gruja pas lindjes m Për ndaj një se ndonë në njëherë në rrasë shumë të ralla atër gruja, pra nuk do të me më qëndrua dhe më së mu falë 20 dit pra ose sashtë e, koha e lehonis. Për shembul, nëse gruja linë gjatë linë djës djëllit, edhe pastaj hynë koha drejkës dhe nuk ka po gjakje që s'ka po së rridhje gjakët. Këtë rrasë gruja nuk ka në ujë mu lahesh, e vëdo honë dhe të më rabdesë dhe falët. Mirë po nëse gruja pasaj, pas lindjes Pra gruja që është lehon e shenë gjakun një dit Apo dë dit Apo djetë dit Apo nëzë dit Tërjë dhe jetë Dërinë katër dhe dit Ke kjo logaritet që është lehoni Nëse është ma shumë se katër dhe dit Atërë si pas me dhebit Të hamilive Edhe që është mëndimi shumicës e ditaro Kjo nuk logaritet një fas Pra nuk logaritet lehoni nga se s'kaj maj fund shumë i lehonis ose dita maj e s'kajsh me lehonis është kër ti mbush 14 dit 20 dit dhe këta djetar kanë argumentu me hadisin që i trasmetohet për ju musallemës radiallaha anha e cilë a thot kërën të kanë t'in nufesa të gjlësu ala ahdin nëbiji sallallahu isam muddete arba in e jam lehonat në kohën e pegameris nuk faleshtin namaz 20 dit radhazi Mirpo problemi është se arktia dihetë dietar kanë mosmëtime. Është i saktë apo jo? Disa dietar kanë thënë se hadithi është i dobët. Disa dietar kanë thënë se hadithi është i mirë Hasan. Edhe thonë që ka, do të thotë, rrugë shumë të këtij hadith, të cilat e përforcojnë dhe ngritin e shkallën e hadithit Hasan. Dhe khatabiu Allahum sheroft Të rëgonë se thotë Bukharija ka lafdru këtë hadith Për ndaj e thotë nuk është e sakt Ose nuk pranohet fjale aty në disa për i djetarët fikut Cile tonë është, është daif hadith Për ndaj e ta djetarët cilët e kanë Saksu këtë hadith Ose e kanë vlersu si hadith hasen E kanë kësendru si hadith hasen Mështetjen e kanë të Këtë thënja iman Bukharija të alam shroft Papit këtë në djetarëve që e kanë saksu është hakimi Me cilin është pajtu edhe dhe hebiju Po është do dhe më thonë edhe imam Navijo Kallon që hadithë është hasen E kështu më rrath Sido qohët, pra rrath hadithë të komës pajtime Pra ndaj, gjela është edhe në së thejme që hadithë është isakt është hasen, pra autentik Kjo hadithë mund të koptohë në dy mënyra Ose mund të interpretohet që Kjo është, që është të thamë ma lartë Pra dita e skajshme dhe ku mund të muzgjatë dohën s'ka i maj fundi që mundet më zgjatë lehonia prajsh 20 dit, ose mund të interpretohet që kjo ka qenë e zakon shme të grot në kone pejga mirët që do më thonë dhejnë 20 dit nuk ka zgjatë lehonia ma shumë. Pra ndaj si pas, interpretimit parë, nëse gruja e ja arrin 20 dit, edhe nëse gjako vazhdojnë më rjedhë, atëherë aja ka pro obligim që të hot mula, edhe me fillu më falja dhe me agjeru përveçt nëse ndodhë që përfundimi lehonis vjen në të njëtën kohën përputhe me kohën kur e kaja o zakonin e siklit mësral. Atër, kjo vazhdimit rjedhë se gjakot lagarit e që është sikl mësral. Por ashtu e se në kohën kohën me e skajshme e, e lehonis që nga vetëm 20 dit. Përsa si pas mendimi dyt, pra, nëse gjako vazhdo në më rjedhë, atër dhe gruja lagarit e vetën që është lehon dhe eri sa ti mbush gjerë 10 dit. Këtë, këtë mendime ka pas imam Maliko dhe imam Shafiu dhe Ibni Akili e transmiton si mendim në një prej transmitimve dhe si mendim të imam Muhamidit. Dhe këta dhe jetare kanë arsetu më ndimit t'yrë duke thonë se në këtë qështje ne e referohemi atë që e kemi pa në realitet. Po një jetën e përdyqme ka raste dohon që mesin e grave lehonia t'yre ka zëgjohet derit në gjerëzja dit. Kurse hadithën e o mësele mësë që e përmanu ma lartë, e kanë interpretu që samë që kjo ka qene zakonëshme, ose në shumitës në rastëve në kone për jasëm, në gradë kanë dohën e kanë kan, është ndërprej lehonia t'yre me 20 dit. Dhe për këtë interpretu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të zakon, vazhdan gjako i lehonis më rjedhë. Po është e, e ka të njëte natyrë, të njëte erë, pro të njëte në aromë, edhe të njëte më njërë vazhdan më rjedhë, po nuk dalë. Pasaj, këta djetarë pysët, thë të syko më si me thonë për shumëllë nëse një grua, ka lid në orat dëmdhjetët, pas drejkës. Edhe, kër i kam bush 20 ditë, në orat dëmdhjetët, Masë katër dhe dite Siko musim e thonë që e, Në orë në 5 minuta Parëse me, me, me, pra, me arritë orë në 12 Në ditë në 20, 20 Pra 5 minuta me herët Gjako është gjak i lehonis E dhe se të arrinë Orë në 12 ajë gjak ma nuk logaritë Që është gjak i lehonis Mirë po është gjak i pastër Pra suneti për e nësëm nuk ka ardh me këtë dalim Pa pas një prov e cilja e dalan Një, një, një argument, një prov ose një shenj e cilja e ban këtë dalim Mirë po a njëjta thutë edhe pra ta cilet e kanë mëndimit që është gjerë dhe dit Pra njëjta këndërshtim ose njëjta e, e, e, replik mundet mu përdorë dhe të këta Se dhe gjatë rëdishin e po këfizojnë Pra kamën si që gjaku me është du me rrjetë mas gjerë dhe ditë por domthon këta dietarë për qitje ka thonë që më së shumti është transmetuar shpesë sill për dietarëve që merren në konsiderat fjalë aty or 60 ditë. Për këtë arsye pra te 60 ditë nuk nuk vlen kjo që e tham më lart. Edhe pse ka për dietarëve, të cilët kanë thonë që më së shumti pra që zgjat leonia 70 ditë, mirë po kë kë mendoj më shumë i dopat. Edhe është mendim i shaldh pra që është i mendimi mendimi izolum zë, pra që i ka ndërtuar shumë incidën dietore ose minima sot mendojmit që tone ë pa është se si mendoj më saktë dhe më i pëshuar me argumente është se nëse gjaku vazhdon të rrjedh sipas një të sfur mënyrë pa qirsa më lart pa ka të njëjtën natyrë, të njëjtën aromë këtu më rad, atëherë groja do të më vazhdu edhe me llogarit veten lejon derisa të mbush 60 ditë. Pas 60 ditë më nuk e llogarit veten lejon, por nuk e kalon 60 ditë. Elapsa unë përveç të vendimin e gjumhurit pa shasë mendim më saktë, pra që lehonia zgjat 40 ditë dhe jo 60. Së do shoh në bazë të 2 caktimeve ose për caktimeve që janë orale pediatrare, çoft nëse themi 60 ditë ose 40 ditë, nëse gjakun vazhdon të rrihet më ma shumë se sa kë kufi, pra 60 apo 40 ditë, nëse kur vazhdon të rrihet, pra gjakov janë rjedhja është në përputje me zakonin e cikli mesural që ka pos gruja para 7 zanis a therë kjo në logaritet që është prej cikli mesural për shambull një grua i ka plëcu 20 dite lehonis në fillim të muajit mirë po para 7 zanis zakonin saj ka qenë që pa cikli mesural mi arë në fillim të muajit po mi arë 5 ditës par për shambull të muajit dhe rinë ditën e gjasht pa daj nëse Gjakova është dhe në më rjedh Prej ditës parë, deri në ditën e gjasht, atërë, këto ditë, loharitën që janë prej ciklin mësuralë. Nga se, pra, kanë orë, ose kanë ndodhë në përputje me zakonën që ka pasë para shtazanis. Dhe, për këta, pra, qërsa ma harët, nëse gjaku i lehonis e kalon, pra, kufirin e ditëve, ose skajshum, kufirin e skajshum të lehonis, pra, 20 ditë, si pasë me një me sakët, ose gjasht dhe ditë, si pasë mendimet e diatorat tërë tërë atë ky gjaku llogaritë që është gjaku i mustehadhas pra gjaku i rregullt e na kemi përmend më harret kur kemi folur për dispozitat e, e gruas si që është mustehadha që nësa ajo ja e ka një e ka një zakon të rregullt të ciklit menstrual atë ky gjaku që vazhdon me rregull e kthënte zakonin e saj prandaj edhe këtu e kthënte zakonin e saj përderisa ka ndonjë fillim muajet atë toalla vërejtë ç'është bi zakonit ose të përmbushmës së saj që kanë që ka, ka pas pasi zakon më vonë në fillim të muajit. Nëse vazhdon rria e djjakut mos kufirit më të skajshëm te lehonis mirë po nuk çallon në detet e zakonit të gruas, atar djjak llogaritë djjak ndëm fesat pra gjak për djjak i prishun. Dhe gruaja për shkak të djjakut nuk e lenas namazën e hasajërimën. <coughs> saj përket sa është koha më e pak të e lehonis për këta nuk ka kufi. Pra kjo është një për meselja vështë që ku dalohet si glemës rar për e lehonis. Pra si glemës rar, si pas mendimit të fukahave, djetarë i figo të shrekëm e përme në është një ditë e një natë. Dersa një fasi, pra nuk ka kufi saj përket koha së matë pak të ti. Pasaj autorit thotë, va me të ta horatë, Ka blehu të ta harat vasallet Kur do që ndodh Që gruja U pastru Pare se me përfundu lehonia Po pare se me rrit E atë kufirin e skaj shumë Të lehonis fa që është 20 dit Ose 16 Si pas mëndimi tjetër Dhe thot e kjo ndodh që, Dhe thot me ndërprej gjaku Edhe grat e din Se si pastru me prej lehonis Kur do që ndodh kjo Atëher gruja thot do të mulao edhe më falë i falë farëzët edhe më falë na filet pra farëzët i falë komtohët se i kabligim i falë përse na filet i falë me të më formë të preferuar edhe thët vajukra humot u ha kable lë erbaine erba kable lë erbaine badet të tahfur dhe është e u ryr e pa pëlqyshme që burri më jafru grus fa me bom rrëdhën intime nësa e pastrohet edhe lahat para se mi mbush dyzet dit, pra nëse pasruat për i leonis para se mi mbush 20 dit edhe lahat me gjethat është të urrër pra e pa pëlqish me që gru burri mjë afrua saj këta djetar kanë argumentu për këtë mendim me disa argumete e para është që Uthman i mbili e Bilas radiallahu që ka qenë për i sahabive shogët për i gamiris lasom, kër gruja ti është pasruar para se mi mbush është pasurua për leoni ispare se mi mbush 20 dit, këj ka thonë, mësë më mu afra dhe e rësat i mbush 20 dit. Dhe këj do thonë qërsa mështë pisa habëve, e kërë po thotë, mësë o afra kja është ndales. Dhe mëse pako që thubat për ndalesen është që të regon që është të urujër një gjë e tjilë. Dhe argument e dytë që e kam përmen këta djetarë është se egziston frika që pra më këtë i gjako, pra më Qasante është koha e lehonis. Kështu për aktadin atë dispozitën e parë origjinale që është të marrdhënien intime me gruan gjatë lehonis, paqë po është haram, që është ndaluar përdesë vazhdon rrye dhe gjakut. Kë dispozitë e kanë larguar, e kanë pra ashtu edhe kanë zëvendësuar vetëm që është me krochë është e urryer, për shkak të ndërprerjes së gjakut. Për shkak të ndërprerjes së gjakut, thanëi dispozitë kalon në karoha, pra që është e urryer. Por pse është e urryer? Për arsye se nuk ekziston më arsýja e ndalesës, që është rrjedha e gjakut. Mirpo këtu parahtrohet pyetja, atë, përdesë për arsýja e ndalesës nuk ekziston, pse mos më ka lutë lejesa? Pse më thonë që është me kro, është e urryer. Pse më thonë që është mubah, pra që është e lejuar. Për arsye se sa i përket marrëdhënies ndërmjet me gruan lehon ose, ose thejme që është halal e lejo, ose, ose që është haram e ndalume. Nëse thejme që është me këroh, atër kjo ka nevoj për argument, me si e lë argument, shtes për këto, dhe për këtë që është nuk ka argument. Për ndaj nësak të është që lejohot, me bëmë rëdhën një intime, me gruan edhe nësa jo pasruohot për a 20 dite, pra nësa pasruohot për e Leonis për a 20 dite. Saj për këtë, fjallës të uthëm Po mendimin e ti osefian e ti i kemi dy sopërgjigje. Para është që është ky hadith është daif. Është dobët. Por arsye se transmetohet prej Hasenit e ky e transmetohet prej Uthmanit me formën an prej Uthmanit ose Hasenit. Pra Hasanu al-Basri është modelis sa i përket transmetimeve të për sahabeve. Po pra, ka dobsi. Edhe këto ka transmetuar me shprehjen an, por prej tij nuk ka thënë kam Degju për ti, veç për cilët për ti Pra ndaj kjo Djetarë kanë thonë që Haseni nuk ka degju Për e Uthmanit Hadithët, pra ndaj hadithë dhe logarizët që është i dobet Dhe e dhvita është Që ka mëndësi Që edhe në së thime që Dhe së supëzojnë që është e sak Uthmanit Benembilasi Pra ka hejsh dorë për kësaj Qështje, pra është largu Nuk ka po më rëdojnë një minti Me grunën grun e ti Jo, pëse është me kru, pëse ka posi gjithë të u rryrë. Mirë po vetë, s'ka dashtë. Ta, on ka dashtë me, me qëndrujë larkë kësoj qështje. Pandoj, veprimi ti nuk të rgonë që aja është me kru. Edhe treta është se, ndo është ta, aji kët, këtë gjë ka vëpruar nga aspekti i sigurisë. Po që kjo është maja sigurt, po nga aspekti i rezervës, nga i sigurisë maja sigurt për fejnë e ti, nga se egziston frika që ajo s apo ka po pastertin mirë po realisht nuk ka, nuk është pastruar. Po këtu ekziston frika. Apo kam mëduje të e pastruj, por ka, ka pastru, pra realisht nuk është pastruar. Prandaj përdeisa ekziston kjo frikaj, do të thonë kjo ka, nuk nuk ju ka afruar gruçën ti. Apo do të thonë ekziston frika teatërsh për shkak të marrëdhënieve intime me fillu prapë rëndja e gjokut. Apo ka pasë edhe shkaqe të tjera pse nuk e ka ka duhet. Sidoqoftë, do të qohë, dhe më thonë mendimi më saktë teatror është lejot edhe nuk është me knuçë e dhonas e gruaja passtrua para 40 ditë me bë marrëdhënie intime burri, pa burri i saj më ofrua dhe më më bë marrëdhënie intime me atë. Pastaj hutori fillon vazhdon vërtet i përmande dhe disa çështje të tjera rreth kësaj pra rast laulis, pra nëse gruas që u pastrua para 40 ditë fillon prapë si me ardhmë gjaku si më vepru, edhe çelltat janë dalli dallimet mes ë ciklit menstrual dhe laulis për pra to i shall وصل اللهم وسلم على شمع الله ودمهير الله اعلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين